Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Baksuzsanna író, forgatókönyvíró jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit én is. Ez a fél mondat, amely így hangzik, hogy már az egyetemi évei alatt három könyv és egy színdarab szerzője mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. De mi történik addig? Tehát, hogy hogy lehet az, hogy nagyon fiatalon, 20 mennyi volt? 21-2? Talán 19, no, 19. 20. Az után, amikor az első uh -huh. megjelent, akkor az ijad kiadónál ez egy kisebb kiadó volt, aki kifejezetten első kötetésszerzőkkel foglalkozták Szóval nagy szerencsém volt. Uh -huh. Szerencséje volt, de azt mondja, hogy nagyon nagy álma volt kezdettől fogva, vagy kezdettől fogva, hogy filmeket írjon. Ez azt jelenti egyébként, hogy a színdarab, illetve a három könyv kapcsán is már a jelenet idízve, mondom most ezt, mint műfaj a road movie értekelte? <gül> <gül> Ez egy, ennél egy kicsit bonyolultabb történet, az én életemben. A, én egészen Kiskoromban az egregármányzás színházban, statiszteltem gyerek színészként. Na, oh, a fertőzött, Ég, igen, ez teljesen egyetem. Eg egészen ott kezdődött hogy vonzalom szeretett a, a színház felé elsősorban ahol nekem a, a két című darabban haló gyereket kellett játszolom, kívtuk, hogy haló gyerek, ez igazából meg nem született gyerek volt, Aha. tehát édesége minden kordott a színházban, és fél órát feküdtem a színpadon, <gül> és, és, és nagy vágyam volt, hogy szín színdarabot írjak, tehát engem a színház világa vonzott ennyire, és akkor van értem nagyon sokat, akkor egy ilyen színdarab részletet, engem volt uh -huh. egy ilyen megyei versenyt, és az egész hogy az irodalom felé vitt, és a film az egészen később, már amikor elvégeztem az egyetemet, és beiratkoztam a forgatókönyvíró iskolába egy fél évet, és akkor csináltam egy színdarabot, amiben már filmes betétek voltak. Tehát valahol ott éreztem először azt, talán 27 éves voltam akkor, hogy, hogy igazából én valahogy mélyen mindig is a film felé vágtam, csak erre akkor még nem volt lehetőségem, vagy nem tudtam, hogy hogyan köszönjük. -e. De mitől függ, nem mint nekem befogadónak, hanem mondjuk az alkotónak, mitől más a film, mitől más a színház? Honnan tudja az ember viszont, nagyon féltem, hogy ez igen, ez nem, vagy inkább azt kérdezem, miben tér el ez nagyon érdekes, mert uh, azt szoktam mondani, hogy az író író közt, meg író közt az a különbség, mint a gáz maga visszerelő között. Uh -huh. Igazából uh, írni jó, tud hozzá az ember, vagy van egy arrafető, nyilván uh, talán tehetség kérdése is, de hogy ez két külön szakma, és, uh, és a szakmának az alapjait, vagy a követelménye, ezt nagyon keményen meg kell tanulni a forgatókényvírás esetében, tehát, hogy egészen más, mert a, még, De ez már a következménye annak, hogy az ember dönt, hogy film, vagy színház. De azt, hogy nézi meg az ember, tehát mitől más az az attitűd, ami kezdetől fogva van jelen, aztán meghoz egy döntést majd maga ezek a Tehát mások felé. Aha. A, a, a szépületedalm az egy nagyon magányos műfajot. Ott, ott legfeljebb a szerkesztővel dolgozok együtt, és ö, azt is nagyon hogy <gül> <gül> megfúzzák az ember mondatait és a, a filmnél a fordultókínveres ez egy csapatmunka, ott, ott nagyon szorosan együtt kell dolgozni a producciáját rendezővel, akár más íróval is, konzulensekkel. És, és szerintem az első lépés az, hogy nyitottnak kellene arra, hogy itt már itt, itt egy más szabály más szabályrendszerben dolgozik az ember, és, és nem, a, nem, nem mindig csak saját magából táplálkozik, hanem Fú, ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy egy színdarabban például a, a karakter, amit, amit az ember lefest, az főleg uh, dialógban működik. Már uh -huh. a színpadon párbeszédet folytasznak, vagy monologizálnak a karakterek. Uh, Még a filmben uh, nagyon sok olyan uh, közlési mód van, egyéb közlési mód, amit a foglalkozók ismernie kell ahhoz, hogy ne csak két ember az osztal, ennyiben ilyen filmek is vannak, is. Ezek is jól tudnak sikerülni, de ez meg inkább egy cselekmény alapú ö, rendszer, ahol nem mondhatok ki mindent, amit gondolok, és mégis úgy kell megfesteni a karaktert, hogy, hogy tudjam, hogy mit gondol, vagy ismerjem a hátterét, anélkül, hogy ki van ez mondva. Tehát ez szerintem egy ilyen egy elég összetett ö, dolog, és... Ö, és itt segít az operatőr például, akivel, ha együttműködik az író, akkor az nagyon szerencsés dolog tud lenni, mert nagyon sok dolgot képen, vizuálisan mond el az operatőr, és nem én a szavaimmal. Tehát, hogy kiúti a kettő egymást, nem kell minden oldalról megtámogatni a mondandót, hanem elég az egyik oldalról. Emlékszem arra, mi volt az első megvágyott, hangulatú vagy helyzetű kép. Vagy ember, vagy mondat, vagy, vagy helyzet, bármi, egy ilyen csomag, amire azt mondta, hogy ezt már akar, látni akarom magam előtt, akár színpadon, akár filmben. Tehát mi volt az, amikor először végigjárt egy ilyen évet, hogy megszületik valami belső, leírom, hogy, hogy hogy történt, ezt mindjárt elmondja. Mi volt az első olyan, amit mindenképpen látni akart megvalósulni? Ez fie, filmen, ez egy rövid filmnél történt néhány évvel ezelőtt, Topolánszki Tamásivel rendezte ki, később a körtiszt is, mert úgy dolgoztunk uh -huh. együtt, és ott a, a két színésznővel a Bácsák és Halmos Fatinével dolgoztam együtt, akikkel akik volt, tehát nekem indult egy alapérzés, hogy én ezt az érzést szeretném megmutatni, ez pedig egy elég személyes dolog volt, nekem a, a nagy uh, meghalt két gyermeke is uh, az idők során, uh. balesetben, uh -huh. de a ketten, és és eltérhetett nagy tíz év különbséggel, vagy tizenöt év különbséggel, és ez egy, nyilván egy nagy családi tragédia, és, a, és az ő számára egy még nagyobb személyes tragédia, és én azt, a, azt az érzést szerettem volna visszaadni, amikor egy, egy idős a szónynak próbál segíteni, tehát valaki egy tragédia után próbál neki segíteni az egyik családtagja, és hogy mennyire reménytelen ez a segítségnyújtás, és közben mind a két oldalon milyen nagy igény van a segítségkérésre és a segítségadásra is. És ez is egy elég összetett érzés volt, de hogy, hogy ezt, ezt szerettem volna nyilván úthorúhozott tapasztalatok alapján megmutatni, ezt az érzést, amit nyilván egy 15 perces rövid esetében ezt hát elég nehéz volt visszahozni, főleg úgy, hogy ebből az anyagból én korábban értem egy cím amit mi nem mutattunk be, és egy 90 oldalból kellett 14 oldalt csinálni, gyakorlatilag magamat meghúzni, vagy a saját történetemet, és hogy, és hogy az egész rövid rövidfilm, úgy döntöttünk, hogy erre az egy, egy motívumra koncentráljon, és nem tudtam, hogy ezt akkor még jelenetben hogyan látnál viszont, csak az érzést tudtam, hogy én valahogy azt kell körülüljönni, hogy egy nézésből, egy gesztusból ezt a, ezt a tehetetlen, ezt a feszület érzést megkapjuk, ami végigkísérünk majd az egész filmet, és nyilván ezt megtartani ezt az érzést is nagy kihívás volt. De szerintem ez volt az első, amit úgy vizualizáltam, hogy én tudom pontosan, hogy egy filmet mit szeret. Közgalmas témát választottunk migettem ketten, még pedig egy filmet a filmről. A Kassza Blankárókért készült egy film filmkörtész címen, ami aztán utána a Nemzetközi Fesztiválokon is nagyon jól szerepelt. És ma tudtam meg azt a hírt, hogy? Hogy uh, hamarosan látható lesz a Netflixen, uh, világforgalmazásban, ha jól tudom, március 26-étől. Így van, és két filmet választott. Igen, és kettő filmet választott be a Netflix, a saját magyarországi, vagy a nem, nem is a magyarországi, hanem tulajdonképpen a netflix Így van a nemzetközi forgalmazás, és azok között ott volt a Curtis. Igen, igen, úgyhogy is nagyon örültünk a, a hírnek az alkotócsapattal, a rendező Topolánszki Tamási Rám volt, és hát nagyon sokáig készítettük ezt a filmet, így közösen legalább négy éven keresztül. Hm. Úgyhogy jó ilyen hírrel zárni ezt a. Ezt a munkafolyamatot. Ez tulajdonképpen egy történelmi ö, oknyomozás volt. Ugye itt Kertész Mihályról van szó, és arról, hogy hogyan forgatta fel Háli a kaszabánka filmmel. Igen, igen. Honnan jött az ötlet, Zsuzsana? Ez a rendező ötlete volt, a Tamás ötletől már nagyon régóta szeretett volna a Kertész Mihályról filmet készíteni. Csak hát azért tartott az ilyen sokáig, mert, mert nagyon sokáig tartott az anyaggyűjtés, tehát hogy igazán be lássuk magukat abban, hogy vajon mi is történt ott, abban, az, abban a nagyon összetett időszakban, 41-42 fordulatójáról beszélünk Amerikában, és hát elég kevés anyag van magáról Kertész Mihályról, igazából egyetlen egy hanganyagot uh, találtunk, ami fent volt valami uh, Youtube-on, vagy valahol, ahol átveszi az oszkár díjat a, a kaszablankáért, a legjobb rendezésért, illetve anekdotákat egyéb más könyvekből, más akkori szereplőkből az életétől, és, és próbáltunk valahogy mégis az ő életéből párhuzamot vonni a a történetével, hogy vajon, vajon hogy jutottak el oda, hogy, hogy ezt a filmet forgassák le egy olyan feszített időszakban, amikor gyakorlatilag akkor küldtek az amerikaiak uh, európai frontra a katonákat, és uh, nem titkolt cél volt az akkori propagandának, hogy, hogy befolyásolja az amerikai közvéleményt erről és uh, támogatást szerezzen ehhez. Tehát nagyon sokan történetet hallottunk az anyagítés során, hogy, hogy uh, miért is ez a vége a filmnek a és ezt próbáltuk mi mi filmünkben. És hogyan került bele? hogyan került bele ön a történetbe? Én úgy, hogy én igazából a szép irodomból és, és volt egy színdarabom, egy, egy monodráma, Halmos Fertéme színesznő és vidéken tartottunk belőle egy, egy kis részletet, erőltuk, és a Körtésznek a producera, a, a, a Claudia ott volt ezen a rendezvényen, és látta a ebből a, a színdarabot, úgyhogy ez ilyen igazi halibudit, hogy <síns> hogy kerültem be a filmbe. Hogy nagyon tetszett neki az az anyag, és, és meghívott, hogy ő, az ő férje, a, a Topolász Kében Tamás, és hogy készítenek majd együtt filmet, hogy szeretnének ebbe meghívni, hogy egyáltalán ismerkedjük össze a Tamással, hogy tudunk együtt dolgozni. Én őszintén szóval akkor még egy darab rövid filmet írtam, és az is egy iskolai vizsgafilm volt, tehát nekem igazából ez életem első forgatókönyve, olyan igazán nagy hogy én, és nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy így éppen belecsoppantam a forgatak közepébe, de hát nagy kihívás volt, mert meg kellett tanulni a szakmai dolgokat, talán ezért is írtuk három évig ezt a könyvet, többek közt én bűnöm, hogy <gül> nagyon türelmesek voltak az alkotótársak, hogy ilyen kis hogy úgy kell ezt a könyvet megírni. Uh -huh. Tehát akkor három év írás, és akkor egy év volt a forgatás, ugye, mert hogy úgy hallod, vagy ugye még szintén hát a, a forgatás maga az igazából egy nagyon ritk, ritka dolog Magyarországon is, hogy ez egy nagyon kis költségvetésű film volt, és gyakorlatilag 19 nap talán 19 nap alatt forgattuk ezt a filmet, ami hát nagyon merész, vállalkozás volt, viszont ezt egy több hónapos tehát a rendezés, a produkcion olyan előrelátók voltak, és nagyon.. Trecizen felépítették a, a munkafolyamatokat és megtervezték, de gyakorlatilag a forgatás több hónapos próbafolyamat előzte meg, ahol a színészekkel, már gyakorlatilag másodpercig pontosan minelt lepróbáltunk, mert a forgatáson nem volt lehetőség se nagyon változtatni, se javítani. Szóval nagyon feszítettem tempóban zajlott az egész, és utána nagyon sokáig a vágóasztalunk volt több hónapunk keresztül. A tehát akkor az utómunkák is nagyon, nagyon rákényszeresek voltak. Sok időt mm. töltöttek, igen, a vágóval, illetve hát talán, ha jól emlékszem, akkor ez 2018 őszén volt a Montreali Filmfesztivál, ahol elhoztuk a legjobb filmdíjat, és, és igazából ad, addigra lett pont kész. <gül> Ez, hogy mi is ott láttuk először a stáv, ki, ki tudtunk utazni, a, a gyakorlatilag a világpremiérrel mondrába, és, és akkor láttuk először, hogy nagy lesz a filmet, szintén e négy év után. Igen, és ezt mondjuk el, hogy itt egy egészen egyedi filmes nyelvről beszélünk, tehát megpróbálták visszaidézni azt a korszakot, és nem, nem lehet azt mondani, hogy dokumentumfilmszerűen dolgozták föl, mert, mert nem az, de a képi világában, az egésznek az ízében, amit a film sugál, az nagyon-nagyon komolyan visszaidézi számunkra azt a korszakot, amikor forgatják a kasszablanketet. Igen, tehát... igen, ez a rendező koncepciója volt, és az operatőr eddig Vinyi Zoltán, aki egyébként pontos nyert rá, operatőr díjat, ebben az évben, többek közt ezért a filmért, meg talán Bostonban is nyert vele, illetve kamerimás díjre jellettéklen Gyországban, ami az egyik legnívósabb operatördíj, Hogy hát nekik a hatalmas munkájuk az, hogy, hogy gyakorlatilag stílusában, nyilván szövegben is igazodni kellett ehhez, vagy a világalkotásnál, de hogy, hogy, hogy vizuálisan ez a film és, és hangulatában a zenéjét tekintve visszaidézi a 40-es évek amerikai filmeket, és közben mégis egy kicsit modernebb, tehát azért használtuk olyan film nyelvi eszközöket, ami, ami már inkább az újabb filmekre jellemző. De például, ami nekem nagyon nagy kihívás volt, hogy, hogy a mai filmek úgy dolgozzák fel, ezeket a korszakokat, vannak ilyen filmek, ahol például egy női szereplőnek direkt olyan szerepet írnak, amivel mai értékeket tud képviselni, és nekünk pedig... Most akkor beszéljük akár a feminizmusról, vagy a mitó hullámról, és nekünk pedig épp az volt a célunk, hogy ezt a maga nyersességében és az akkori állapotában mutassuk be, tehát, hogy például. Ezek az akkori áldalakkal ezek szerint, hogy el? Igen, igen, uh -huh. igen hogy nem, nem egy mai nézőpontot képviseltünk ebben, viszont felhívjuk a figyelmet nyilván a problémára, de éppen azzal, hogy nem változtattuk meg. Uh -huh. Tehát, mondok egy példát a, a, a filmben, ennyit talán nem mutatok, és talán nem sokan és is a filmet, hogy a Körtisz lánya megérkezik erre a kaszabnak a forgatására, aki nagyon régóta nem találkozott, és ott a az egyik forgató, tehát az egyik, a kormány egyik embere eh, erőszakoskodik vele, és hogy, eh, hogy nem úgy mutattuk be ezeket a, az eseményeket, hogy, hogy szépítettük volna, vagy, vagy átbillentettük volna ezt a női perspektívából, mutattuk volna meg például, hanem a maga akkori brutalitásában, mm -hmm. eh, hogy például a nőket akkor, hogy közelték akár egy, egy filmestávon belül, vagy akár a, a korszak eh, elképzelése szerint. Tehát akkor fekete-fehér a lelkület is, vagy az az időszak, hogy, hogy még jobban megidőződik, vagy próbálom így jól összefogalmazni azt, hogy igen, hogy... igen, igen, és többek közt azért lett a film és fekete-fehér, bár az időszóba ezt egyik is se tudta volna elképzelni színesben, mert úgy éreztük, hogy, hogy, hogy maga a kaszoblanka is, hogy ez a korszak hogy egy ilyen, ilyen fekete-fehér volt, a nem a karakter, nem lehet a fekete-fehér. Tudom, hogy ezt beszéltük meg, és így el, hogy érdekelne is hihetetlenül, hogy mi a helyzet a filmben, mi a helyzet mondjuk a színházban, de inkább a filmben az kezelésével, a sűrítéssel, illetve egy tudott pillanat kitágításával. Azonban a mai nap egyrészt a veszélyhelyzet bejelentésével, másrészt például most ön előtt beszélgettünk Stefanobó Tónival, Olaszországban jelentkezett be. Olyan érzésem van, tudja, mintha azok, amik történnek most a valóságban velem, velünk, azok lennének ilyen filmes toposzokként. Ön hogy éli meg a mai napot? Ön hogy éli meg az elmúlt heteket? Ön hogy éli meg azt a fajta emberi viselkedést, amivel találkozik a, a, a koronavírus, de a félelem kapcsán? Ez nagyon érdekes. Nekem tegnap volt pont egy stáb találkozóm este, egy nemrég forgatott rövid filmünk Nek volt az első, ilyenkor mindig, amikor először összevágjuk a filmet, akkor meg fogtuk mutatni a stábtagoknak. És nagyon érdekes volt, mert én igazából meg is lepődtem, hogy mindenki eljött, aki tudott. És, és ugye olyan érdekes, hogy, hogy bizonyos, én azt látom, vagy legalábbis a saját környezetemben belül, hogy bizonyos rétegei az embereknek máshogy reagálnak. Várjon, ne ragodjon, nem ismerjük egymást, de akkor is megkezdem, bizonyos rétegei, vagy bizonyos attitűddel rendelkezők, vagy bizonyos életfelfogással rendelkezők. Ez így mind. Aha, igen, értem. <gül> Ez így mindegyben. Én, én magam részéről még valójában nem nagyon tudom, hogy mit gondolja, mert most csak figyelem a körülöttem történő eseményeket, de hogy nagyon... Érdekes volt azt látni, hogy például most én tényleg ebben a közegben mozgok elsősorban, tehát művész közegben, vagy nem, nem is tudom, hogy lehet ezt így definiálni, és, és ott semmilyen pánikot nem éreztem, sem pedig semmilyen másfajta viselkedést, mint ahogy azt minden nap tesszük. Viszont például már múlt héten volt egy kisebb, érdekesebb előjel, amikor itt a filmdiáltadon, voltunk, szinte, hogy ugyanezekkel az emberekkel, ahol nekünk is az egyik rövid filmet egy színdíjra, mm -hmm. és, és ott például volt olyan kolléga, aki, aki mondta, hogy akkor ő most nem fognak ezeket, meg nem e, rejöntjük meg egymást, vagy nem úgy köszöntjük egymást, hogy eddig, mert ő nagyon tartózkodik és fél a vírustól. <gül> Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen kicsiben látom ezeknek a következményeit. A személyes Oldalomom pedig édesennyelvédé Pécsben van, és ma telefonált, hogy azonnal jön haza, és akkor ma itt lesz nálam, mert hogy még az utolsó vonatot el kell, hogy érje. Mielőtt ott be, életbe lépne a korlátozás, hogy majd évfélig megy az utolsó vonat, amit még el tud jönni. Tehát visszajön. Igen, igen, mm -hmm. igen utolsó pillanatban nem is, azért ezen, ezen belül vannak <gül> családi kiták, hogy miért ment oda, de hogy hogy azonnal jön is vissza több napra ment volna, tehát csak készítjén kellett volna visszaírni. Író, forgatókönyvíró, Amit, a, amire én gondoltam, hogy meg, megpróbálom megtudni öntől, az az, hogy, hogy figyele, figyele, magában azt, ami történik. Isszel magába a legkülönfélébb emberek, a legkülönfélébb reakcióit. Az abszolút mondatokat, amiket itt meghall a metróban, mert én például vagy hall olyan ismerős és -e is akiről soha nem gondolta volna, hogy ilyen összetételű mondat valaha kijön. De az első, szerintem, amit először észrevettem, ami egyébként nagyon érdekes, mert sárs többet nem mondhatok, de éppen ö, ö, dolgozom egy olyan anyagon, ami ö, vírustól függetlenül egy bizonyos kicsit ilyen posztak, állapotokban játszódik, és, és nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy, hogy amikor az ember elmegy a boltba, és, és tényleg nem tud vásárolni, mert, mert olyan állapotok vannak, mint vagy már ahhoz közel állapotok, mint a jól ismert sorozatokban, látjuk ezeket a, a, a félén, zombi filmekben. Walking. Vannak szűrítve a, a, a polcok, és hogy vagy amikor az embernek azt mondják, hogy vegyel fertőt, lenítőt, és akkor bevegyek a boltot és nincs. Uh -huh. Tehát én nagyon, ez tényleg nagyon érdekes, és, és egy alapvető idegességet érzek a levegőben meg egy feszültséget. Üh, viszont énnek kicsit valahogy mindig is kívülálló voltam a társadalmi valószínűleg ezért, mert én mindig inkább a figyelő oldalán állok a <gül> csoportoknak. Mert az én munkám az egy bizony szempontból magányos munka, vagy kisebb társaságban történik. Tehát euh, én most pont egy olyan időszakomatérom, amikor itt van a szobámba, hetekig. Uh -huh. Tehát euh, nagyon érdekes lesz majd megfigyelni, hogy amikor két naponta mégis az utcára megyek, akkor milyen bárhozások. <gül> <gül> <gül> <gül> Jó, egyetlen nem olyan humoros így el, és így el kell a hallgatók is. Nem de, ezen nevetek, de, tehát ez, ez abszolút nem, nem. erről vagy szó. Ö, hanem annak, én igazából egy önéholikusan mondtam ezt, hogy, hogy én mindig akkor veszem össze, amikor történik valami, amikor tényleg kimegyek az utcára, és, és nekem ez lehet ez a járványjal kapcsolatos dolgok, és lehet ez az időjárásváltozás is, vagy a, az évszakváltozás, tehát ön is volt, hogy hirtelen eltűnt egy évszak, mert mm -hmm. ott dolgoztam. Tehát... Hogy, de az alapvető hangulatot érzem, ö, igen, kérdezte azt, hogy, hogy milyen meglepő lehet az, amikor, vagy azt megfigyelni, amikor jól ismert, ö, tehát, hogy általam jól ismert emberek úgy reagálnak, ahogy esetleg én arra nem számítok, vagy, vagy ahogy a helyzetben... Olyat hoz ki belőlük, hogy ö, csak pisolog az ember. Igen, igen, igen, tehát, hogy, hogy volt olyan megbeszélés, ami nem pont nem is szakmai megbeszélés, amit, amit lemondtak arra való, vagy arra hivatkozva, hogy ez egy kávézóba történt volna, és ott nagyon szorosan ülünk egymás mellett, és hogy lehet, hogy nem kellene 5 hatan ismeretlen emberekkel együtt találkozni. Ilyenkor természetesen jönnek az előítéletek, hogy, hogy hallottam erről, hogy azért nem megy be valaki a... Nem tudom, nem akarok az abban, hogy így egy dolgot kiemelni, de most nem tudom, hogy a sarkigiroszoshoz, Uh, é, a, ne is most nem vásárolnak, tehát, hogy ö, ezért mondom, hogy, hogy nagyon meglepő dolgokat eredményez ez. Ezeket nyilván én is észreveszem, és ö, már nem azért, hogy hasznomra, vagy fordítsam, de azért ezeket le is szoktam jegyezni. Na ezt akarom, de nem azért, hogy a fordítsam, de azért lejegyzi, mert hogy e, a, azt látom, e, hogy nagyon jel... hihetetlen élmény, tehát, hogy a, az élményt most a teljes spektrumába értem, tehát nem, hogy te igen, igen, igen. Mondja. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex élmény, és, és, és amikor nagy akarunk lenni, úgy hívjuk magunkat az írók, hogy a modern kor krónikásai, úgy, hogy ezeket jól leegyezni legalább a hangulatokat, és nem fetilen konkrét eseményeket, vagy ezeknek a szakaszolását. Én összekezni, hogy nekem se tégyem, se rádióm. Tehát én tényleg dolog, mm. hogy amit nekem mondanak, abból, vagy elhiszem, vagy nem. És egyébként ez nagyon jól mutatja szerintem a közhangulatot is, hogy én ennek egy jó, mint a vagyok. Mi, mi, mit higgyünk, mit ne higgyünk, kinek higgyünk, miért higgyük el. De hogy már önmagában ez a, ez a dolog is elég érdekes és összetett kérdés, amit majd lesz bontalgatni folyamatában és később is. A például ma, ma Igen? konkrétan ma történt, hogy, hogy készülni fog egy dokumentumfilm, amire szintén már sokat nem mondhatok még, de iraki, közvetetten iraki szereplőink is vannak, amit valamikor nyáron terveztünk volna egy találkozót velük itt személyesen Budapesten, és hát ma kaptuk az információt, hogy, hogy ők akkor ezt lemondanák, mert hogy nem tudnak jönni. És, és valószínűleg, hogy jönnének, se érzik, hogy szívesen látnak őket. Tehát, hogy ez is egy milyen reflexióra tisztett embereket, vagy milyen tór reflexióra. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt ez is. Ugye én ezt a rövid életrajzát, amiben az van leírva, hogy eddig miket csinált, ugye, hogy már egyetemi évei alatt is írt színházi darabot is, meg könyvet is, meg mindenféle, és sőtán forgatókönyveket ír. De, szóval minden itt nagy vonalakban föl van sorolva. A végén pedig azt olvasom, hogy szabad idejében ugyanazt csinálja, mint gondolom, hogy a hivatása, csak ingyen. Ez azt feltételezi, hogy, hogy önkéntes munkásként is csinálja azt, ami egyébként az ön szíve csücske és hivatása. Hát így is lehet mondani. Vagy ez pusztán annyit jelent, hogy az írók szerintem alapvetően a fizetettek, és és anyagilag nyilván nem mindig éri meg a befektetett munka, de hát nem ezért csináljuk. Uh -huh. Kiknek vállal önkéntes munkát? Tehát, ugye itt akkor továbbra is forgatókönyvíróként gondolom, önkénteskedik, illetve íróként, kiknek tud önkéntesen segíteni? Most az elmúlt időben nagyon meg is hatott az, hogy nagyon sokan megkerestek például több a, a Házis Egyetem hallgatóinak, például a, a rendezőszakos hallgatóknak a vizsgafilmjeit néhányuknak csináltuk együtt, tehát hogy meghívtak társírónak vagy dramatúrnak, például a dokumentumfilmes osztályban is két filmbe is besegítettem. Úgyhogy ez egy nagyon jó leső dolog, hogy az embert megkeressék, és nyilván ezek a projektek, nem mondom, hogy nem mindegyik volt nem fizetős, de hogy, hogy alapvetően itt arról szól, hogy segítsük egymást, vagy hogy én abban már éppen akkor tapasztaltabb voltam, amit ők éppen akkor tanultak vagy csináltak. De egyébként... Ez országban azért van mert amikor a, a könyvekkel kezdtem foglalkozni, akkor nekem is mindig voltak mentoraim, például nekem a Friedrich Judit akkor voltam az eltér, amikor tanultam angol esztütük a szakon, a, a tanszékvezető az angol szakon, és, és nekem pedig ő az egyik könyvemet, amikor megjelent ott egyetem alatt, tehát hogy én is annyi, annyi segítséget kaptam másoktól, hogy, hogy úgy gondolom, hogy ez, ez ugye a gyakörforgáshoz tartozik, hogy az ember is jól uh -huh. tud segít. Arról nem beszélve, hogy nyilván ez, ez nem egy, egy oldalú dolog, mert, mert alapvetően egymástól tanulunk, tehát hogy én is ezekben a munkákban annyi egyrészt megismerjük a, az új rendező nemzedéket, akikkel együtt dolgozunk először, és, és hogyha ez jól működik, ez az együttműködés, akkor utána máskor is fogunk együtt dolgozni. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen, ilyen oldalról értendő ez, hogy, hogy itt ez egy ilyen segítségnyújtásnak is mondható, de alapvetően például beszélünk a, a rövid filmezésről, Magyarországon itt azért a támogatási rendszerben elég sok film kap támogatást, viszont ez az összeg ez gyakorlatilag általában arra elég, hogy a filmet egyáltalán, ha tudjuk, akkor le tudjuk forgatni technikailag. Tehát, itt... Ami azért érdekes, ugye, mert már van nekünk Oscar-díjas rövid rendezők is. Hát van. <gül> Hatalmas munkájuk volt benne. Tehát, hogy, hogy itt általában ez az összeg, ez, ez konkrétan a elég, hogy uh -huh. át kell élni a forgatókönyvet, úgy kezdődik. Tehát ha van egy forgatókönyv, akkor most már ott tartunk, hogy a költségvetéshez érünk a forgatókönyvet. És. És körülbelül egy ilyen, egy ilyen rövid filmát, ebben ilyen három-öt nap alatt szokott forogni, az öt nap az már a luxus, és akkor így gyakorlatilag kiismerült ez a keret. Aha, hát, aha. Aki, aki ebben dolgozik, az tényleg jelképes összegért, vagy szinte miért másfél évig dolgozik, gyakorlatilag egy mondjuk a irói mondom, aki az a szerencsés, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a rendezőknek szoktuk hívni a, a casting folyamatba is, a próba folyamatba is, a, a forgatásra ott szoktam lenni, és utána az utómunkánál is. Tehát nekem gyakorlatilag nulláról, egy rövid filmet pályázattól a a végénig, vagy egy fesztivál körútig, az egy másfél éve. Uh -huh. Hát, botol, hogy sajnos ugye húz, húzogatni is kell itt a forgatókönyveket. A körökben ugye a legendás eh, kereti Pista bácsi annak idején ez egy gyakori mondása volt, hogy édesfiam a arra van, hogy meghúzzuk. Eh, akkor, itt, akkor itt azért csak szomorú, eh, hogyha meg kell húzni a forgatókönyvet. Az az igazság, hogy nem. És az elején az ember, amikor az első hat illet végigcsinál, akkor nagyon szomorú, főleg a legelső. Uh -huh. Körülbelül most, most jutottunk el oda, pont ezzel beszélgettünk ott a kollégákkal, akikkel most forgattam pont egy rövid filmet, egy médiátanács által támogatott rövid filmet múlt hétvégén, és éppen arról, arról beszélgettünk, hogy ez a forgatókönyv 20-valahány oldalról indult, általában egy forgatókönyv egy oldal, egy perc. Uh -huh. Na most ha szeretnénk bekerülni vele később esetleg nevszakmai fórumokba, akkor 15 perc alá érdemes menni egy ilyen rövid filmen. Most persze mondta, hogy az Oscar filmünk is majdnem 30 perc. Uh, um, ott azért nagyon sok más is szerepet játszott, de hogy alapvetően ilyen a, a kategóriás fesztiválokra azt szokták mondani, hogy érdemes 15 perc alatt maradni, és uh, akkor nagyobb esély van az embernek, és uh, egy 20-valahány oldalas, tehát gyakorlatilag egy 25 percből csináltunk 12-t az egére, uh -huh, uh -huh. tehát a fele lett uh, meg. Hát ezt tartott, konkrétan a rendezővel, ő uh, is most értette az Esztefén, a Rockna Martszerrel csináltam ezt a filmet gyakorlatilag nem is tudom, 5 hónapig azon dolgoztunk, hogy hogy lesz a 25 oldal torlado, aha, aha, Azért. A, de nem, azért van időigénye. Mondás. Igen, a van időigénye, de ez nem, ez nem volt lemondás. Tehát most jutottunk erre a pontra, hogy hogy amikor a végén megnézzük, tehát egy rövidfilmnek azt hiszem, itt a tömörsége a lényege, tehát uh, gyakran szoktak gondolni az emberek, főleg, aki nem szakmobilni, hogy a rövid film az igazából egy rövid nagy film, uh -huh, igen, igen, igen, igen. Uh, uh, aminek van eleje közepe vége, és például uh, a tapasztalat most, most azt, azt mutatja már évek óta, hogy, hogy ez nem így van, hanem ez a rövid film, ez azért teljesen különálló szakma is, és uh, tehát mások a nem tudom a mozgatói, mások az összetevői máshogy más, is van felépítve, tehát gyakorlatilag most azt hogy egyszerűen ezelét kis messzük igen, az igen. az egyharmad egy eltűnt és a közepéből indulunk, és, és tényleg annyira le kell szűkíteni a témát, a dialógokat. A rövidfilm nem általában nem dialóg központú, hanem valahogyan érzelmi. Egyébként annak, annak ellenére, ugye, hogy a világ legjelentősebb filmfesztiváljain díjaiban is szerepelnek, szerepel a rövidfilm, miért nincsennek olyan elismertsége, vagy, vagy presztizse? Szerintem ez egy alul alulértékelt dolog ez a rövid. De um, hát ugye kevesebbe is került, tehát és... mi indokolja akkor, hogy mégis? Hát én most azt mondanám, hogy a hogy, hogy talán a forgalmazás, tehát ez egy üzlet. üzlet. Uh -huh, hát, ez igen, is üzlet, megen, tehát, megen, tehát nem tudják eladni. És hogy igazából én most azt érzem, hogy a rövidfilm film oda van tudom, letéve, hogy ez egy ilyen antré. Tehát, tehát, itt én Magyarország is azt érzem, hogy általában a rövid, tehát hogy ahhoz, hogy az ember nagy de rendezőként, íróként is nagy jusson, ahhoz ahhoz érdemes megcsinálni néhány rövidfilm, kicsit beletanulni a szakmát, és akkor utána, ha van esetleg egy-két kiemelkedő alkotás az embernek, akkor nagyobb van pályázik egy nagy film pályázatra, illetve ha külföldön szakmai sikereket ér el, akkor persze meg lehetőségek együttműködése később egy nagy film esetében is, de hogy tehát ezért is, hogy nagyon sok, legalább 6000 ezer volány van a világon, tehát hogy egyébként van ennek fóruma. Csak én sem értem igazán, én ezt annyira megszerettem, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert én amikor a, a körtiszt az életem nagy filmét csináltuk, gyakorlatilag én akkor még nem csináltam szinte előtte semmit film, filmes tekintetben, tehát én így belecsuttantam rögtön egy nagy film anyagba, és mégis valahogy elkezdtem utána <gül> rövid filmezni, és nem azért, hogy pótoljam ezt a lépcsőfogokat, amit én nagyon szeretem, ez nekem egy ilyen külön, már nem is tudom, szenvedély vagy hobbi, annak is mondhatjuk. És persze ott a gyakorlatilag, hogy meg lehet ismerni embereket, uh -huh. inkább, inkább ott derüljön ki, hogy kivel tudunk és kivel nem tudunk együtt dolgozni, mint hogyha egy három éves, nézszeres nagyfria munka folyamatba derül ez ki. Öm, Azt azért el lehet mondani, hogy ez, ez meglehetősen nagy eredmény volt, hogy az első nagy játékfilm, miért velemének írta a forgatókönyv íróját, vagy így a rögtön fődíjas lett ugye a Montreáli Fesztiválon. Mert, csak hát nyilván nem csak az én érdemem, hárman írtunk egyébként, uh -huh. a rendezővel írtam ketten, elsősorban én voltam a, a fő író. Ha van ilyen, vagy vezetőíró, mert szerintem, hogy, hogy gyakorlatban ö, otthon a Szentogit, ez én írtam, viszont nyilván rendszeresen ö, találkoztunk, hát volt, hogy nem tudom, együtt laktunk, hogy a film, hogy összejöjjön. És aztán pedig egy nagyszerű amerikai író is beszélhet, mely ez angol nyelven forgott ez a film. Én angol szokott végeztem, de nyilván nem anyanyelviszintem tudok angolul és akkor hívtunk segítséget lektorálás szempontjából, és azért is, hogy, hogy egy, egy nálunk sokkal tapasztaltabb amerikai hollywoodi író volt Perrinnek hívják. Ő, ő segített még nekünk utána azért jelenetekben is, és kicsit összeránteni a történetet, rövidíteni, meg kicsit át, átírni. De hogy, hogy hát ez egy hatalmas munka volt, annak nyilván borzasztóan örülök, és nagyon mondani, hogy büszke és vagyok rá, és mindenki más is a csapatban, hogy, hogy ilyen nagy eredményt el az a film, de, de hát látjuk persze a főleg én is a, mi húzom még fejlődni, és ennek igazából sosincs vége, tehát ez is egy, azt hiszem, ma már úgy hívjuk, hogy szok egy csúnya szó. Um, akkor is folyamatosan változó, folyamatosan alakuló dolog. Ez egy masszal, egy, egy végeleltatotlan láthatatlan t <gül> rakna ki az ember, hogy akár ő rakosgatjátor, mindig más képet kap, és mindig máshonnan hiányzik valami. Tehát ez egy, ezt nem gondolom, hogy egyszer is meg lehet tanulni, vagy el lehet hanem ez, ez mindig minden agyag más, és mindig más más kell megoldani. Mi a következő, amit meg fog oldani? Mert hogy megoldja, abba most, mert a pályázati biztosak vagyunk, ugye? Most <gül> én nem vagyok annyira biztos, benne, de most van egy pont itt a pályázat időszak ilyenkor, és, és nagyon régóta nem voltak ilyen pályázatok, úgyhogy most, hogy átalakult a filmintézetünk lett, és hát éppen ezekre a pályázatokra készülök, több-több rendezővel és több anyaggal is, és majd meglátjuk, hogy melyik meg tovább ezeken a viszonylag szigorú és több pályázati rendszeren, ami talán már, már olyan, ami, ami van, tehát amit biztosan tudok, most néhány túlfilmben dolgozom, ö, ö, amit nagyon várok, és ezek mind nagyon hosszú folyamatok, illetve egy ilyen, van ez az Inkubátor nevű program, amikor ö, rendezőknek az első nagy filmjét támogatták, és két évvel ezelőtt ott a Szírmai Mártó rendezővel, aki nagyon ismert rövid filmes rendező, ö, vele kaptunk ott, én dramatót leszek, egy, ö, egy animációs filmet, egész estés animáció főmet, mert úgyhogy most, most főleg annak a munkálataidban vagyok benne, amellett, hogy készülünk az új Uh -huh. Ha minden jól megy, akkor azért ebben az évben ezek meg. Akkor összegezhetjük úgy, hogy a közeljövőben is sok húznivalója lesz. Igen. És most, most, rövid, most például azok a rövidfilmek, amiket a az elmúlt évben készítettünk, azok most lettek készen. Tehát ezek majd most folyamatosan láthatóak lesznek. Uh, amit most jelöltek is a Szabószonya rendezésében jelölt egy mentor a című rövidfilmet. Um, az, az, az, az is most fesztiválokon itthon látható lesz, illetve van még két film most készült el a Szilágyi Fanni rendezővel, az egyik és a Brokna Marcell el amik, amikre nagyon várunk a bemutatókra, most nem tudom, pontosan lesznek ezek a rendezvények, de a Friss Hús Fesztiválra mind a kettő filmet bemutatták, uh -huh, uh -huh. a két rövid filmet, amit csináltunk, és hát most forgattam múlt héten az előzőt, ez pár hónap múlva szintén kész lesz, és reméljük, hogy elindítjuk a fesztivál körutakon, és hát a, jönnek a remélhetőleg nagyobb, tehát a nagy filmek is, de ez nem azt jelenti, hogy a kis filmeket abból fogjuk hagyni, mert nagyon szeretjük Ingen, Igen, igen, igen, igen, Ingyen. Ingen. Köszönjük is azzal az egész történetet, hogy ugye egy Tedekszes beszédedben azt mondtad, jobban mondva az összefoglalójában, hogy megpróbálhatjuk megírni a saját történetünket, de a végén mindig kiderül, az élet a legjobb forgatókönyv. Ezeken nagyon-nagyon megfogott és nagyon tetszik, mert hogy az azt jelenti, hogy minden forgatókönyved igaz történeten alapszik, vagy mondjuk azt jelenti, hogy próbálod azért az a történeteket belecsempészni a forgatókönyvedbe, még hogyha az mondjuk fikció is. Mit jelent ez számodra? Azt hiszem a legnagyobb különbség szépirodalom és film között az az, hogy a szépirodalomon talán az ember még jobban magából építkezik, tehát nekem ott egy nagyon nagy váltás történt, amikor a könyvekből valahogy átkerültem a filmbe. Uh -huh. Mert emlékszem, amikor egy az első három könyvem, hát a szüleim és a családom és fél eger, én egerből származom. Mindenki megkeresett, hogy is ebben mi az igaz. <gül> <gül> és ez nagyon vicces volt, mert igazából mindenki tudta, mi az igaz, bőle, mert kisváros, tehát akkor az ember leír valamit, és azt elolvasják sokan, akkor megy körbe, hogy úristen, ez biztos igaz. Uh -huh. És uh, olyan érdekes, hogy az ember egy könyvet olvas, és az íróját uh, akár ismerés, vagy tudóan valamit, akkor mi hajlamosak vagyunk, egyáltalán szerintem itt nép, az irodalmat úgy olvasni, hogy közben azért érdekel a, a szerző is. Uh -huh. És hogy vajon ő a saját élet útját, hogy dolgozza fel bizonyos a dalmi alkotásokban. Még amikor a filmbe kerültem, akkor jött egy ilyen nagyon nagy váltás, az ember egy kicsit jobban eltávolodik magától, és már csak motivumait használja fel annak, amit, amit megér, és nem pedig... Tehát már de ez lehet, hogy a korral is jár, és <gül> mindek, mert több, hogy az ember, amikor 20 évesen ír akkor persze, miről él magáról. Amikor pedig már ennyi idősebben filmet ír, akkor egy kicsit eltávolodik. Az tény, hogy szinte minden, most, hogy így beszélgetünk, és elgondolom, szinte minden filmben valahogyan kerül persze az én történeteimből is, hanem is szó szerint, néha szó szerint is azt mindig meg is egy ugye ez... barátok családtagok. Erről mondanod kell egy példát mindenféleképpen, hogy említetted, hogy egyszer te gyerekkori poénját beletetted az egyik filmbe? Ez, igen, igen, aki és mindig azt megztott a gyerekkora az hogy sem neki nincs mórérzéke, három évesen is azt mondta, hogy ne nevessetek, mert nekem nincs múrázékem. És hát idősebb korára lehet humorzik, csak most már kikéri magának, hogy ezeket használom, az ő gyerekkori beszólásait. Az egyik filmet, ez a Merülés című film volt, amiben a Halmos Fatimesz színésznő és Benság Édiku színészek játszottak, ez egy anya-lánya kapcsolatról szólt. Ott a, az anya elmesélt egy történetet, hogy ő a gyerekek kiskorában mit csinált, és gyakorlatilag szó szerint azt a történetet tette, amit az én testvéremmel történt három éves korában. És akkor megnézte a filmet, és ott hápogott egy kicsit, hogy elnye, hogy én ezt kiadom. <gül> ja, mert hogy aztán nem mondtad el, neki előzetesen. Nem szoktam, nem, nem, nem természetesen ezeket nem szoktam elmondani, és akkor néha hazaviszom a filmeket, hogy emlíg moziba, családilag, és akkor ott mindig kiderül, hogy mi, ki, ki, ki, hogy került be ezekbe a filmekbe. Ez általában édesanyámmal szokott megtörténni, most legutóbb is volt egy egy egy vetítés az egyik rövidfilmre, és akkor ott meg éppen anyukám mondata köszönt vissza, aki, hogy így ült a moziban, így elkapta a karomot igazán ilyen anyai mérgesen. <gül> <gül> Ezt ő mondta. És a nagyszüleid mit szóltak, amikor megtudták, vagy meghallották, hogy a szégyenben az ő sztoriuk szerepel? Mert ugye ez egy igaz történet a te igaz történeted a nagyszüleidről. Igen, ez igazából ez nem volt meglepetés, ez úgy történt, hogy hogy ebbe a film is Malmos Fati Meszinészre játszik, és vele ketten, már kb. egy ilyen három évvel ezelőtt találtuk ki ezt a filmötletet, és ez igazából először tőle indult, mert neki a, a nagypapáját ültették börtönben hat hónapra, ha jól tudom, fekete vágásért, és hogy elmesélt ennek a, ennek a történetét a 50-es évek elején, akkor... Akkor annyira elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valahogy hogy tudnánk ezt a történetet úgy feldolgozni, hogy itt a, a női perspektívából nézzük ezt a történetet. És akkor ö, elkezdtem beszélgetni, mint egy anyaggyűjtésként az én nagymamámmal. És, és előkerültek olyan történetek, amit már ő régen elmesélnek nekem, csak akkor meg valószínűleg kisebb voltam, és nem voltam író sem, tehát uh -huh. hogy az ember máshogy ezeket a történeteket. És én nagyon jól tudtam, hogy, hogy a nagymamám, azt nem így hívják, szép, szépen mondva, hogy szerelem gyerek, uh -huh. tehát nem a, a, az édesapja, az ő édesapja, az igaz édesapja, az valójában az akkori Földes úr fia volt. Uh -huh. És, és ez és hát nem vette el a, az anyukáját, ez a fiú természetesen, a korábbi viszonyok miatt, és ezért el kellett költözni, otthonra és végül nagymamámot a szomszédmény nevelte fel. Uh -huh. És ezt a történetet most újra mesélt a nagymamám, és akkor összeültünk a, a hati névedésre, és ezt a történetet, hogy gyakorlatilag két szomszéd, az egyik az én nagymamám történet a másik az ő nagyszülei uh -huh. történetét, így összemostuk egy kicsit és, és ebből kaptuk meg a gyakorlatilag a kettőnk közös történetét ami viszont egy a beszélek mindenkinek vannak a családban ez is ilyen elfesorú történetei, tehát hogy itt most ö, ez mind a kettő öt személyen uh -huh. jött és egy író azt hiszem ez a legkárlásra feladat, amikor Átlagúgytattak egy rendező választémát, és akkor nyilván azt a valahogy az író teszi, de az nagyon szerencsés eset, amikor a saját témából tudunk filmet készíteni, és ehhez a filmhez én kerestem a rendezőt, Forknemarcát, mert a, a rendező és producert is, tehát hogy, hogy ez valahogy tőlünk indult, és nyilván ettől sokkal személyesebb volt a történet. És most pont, hogy említettel is az, hogy ugye általában az a felállás, hogy van a producer, a rendező, akiknek már van egy alap története, storia, amire aztán rákapcsolódsz és írsz egy történetet. Tehát, hogy ez a gyakrabban előforduló eset, és kevesebb az, amikor a te fejedből kipattan történethez kereshetsz a produ producert és rendezőt, majd megvalósul ugye ez a, a film. Hogyha egy hozott anyagból kell ö, dolgoznod, már elnézést a kifejezésért, de hogy, hogy az ö, mennyire tud téged inspirálni, motiválni mennyire? Van megkötve olyankor a kezed, vagy esetleg nincs megkötve, hanem szabad teret engednek? Neked hogy működik ez az alkotói itt. folyamat? De szerintem ezt rendező és producere válogatja. Én, én amikor először elkezdtem, hogy belecsöktentem a filmezésbe, akkor én meg is értem egy percre, hogy most hogy fogok én itt önkifejezni, meg kivottakozni uh -huh. forgatókönyvíróként, hogyha hoznak egy történetet mások. És akkor ez is változó, hogy mennyire részletes az a történet, amit ők hoznak, mert valaki egy mondatot mond, valakinek már van egy, egy bővebb koncepció, legalább a témáját tekintve a filmnek, vagy a mondani valóját tekintve, vagy a szereplőket. Nyilván történelmi filmokon nagyon sok minden más is adott. És, és valószínűleg egy ilyen 5-6 év filmes munka után most először ez az, osz, hogy megnyugodtam, mert... mert mivel a nagy részét akkor is nekünk kell együtt kitalálni, és főleg nekem a munka folyamat során, ezért uh, itt azért elég szabad, én vagy legalábbis én mostanában emberekkel dolgozom, nagy részt akik szabad között adnak, és onnantól már azért az az enyém is. Tehát hogyha az ember a kezdeti egy-két héten átesik, amikor mondanak egy témát, és esetleg úgy érzem, hogy ez tőlem távol áll, Nyilván minden témában meg lehet találni a magunk történeteit is, vagy legalább egy-egy karakterrel jobban tudunk azonosulni. Ez egy kicsit olyan probléma, mint egy rendezőtől azt kérdezni, hogy hát de hát hogy tudsz a filmet rendezni, amit te még nem értél meg, uh -huh. vagy olyan élethelyzetet nem értél meg, mert nyilván lehet, hogy az alaptémája a filmnek az hozzá közelálló, de biztos, hogy vannak a történetben olyan mellékszálak is, amit életében nem ismert se olyat esetleg. És itt most erről beszélgettem a rendezőkkel többször. Hogy, hogy hát ez meg a Szeretete többek közt szerintem, vagy ez egy olyan szenvedély, hogyha, hogy, hogyha én viszonylag kevés pénzért ennyi dolgozok egy anyagon, akkor azt természetesen szeretem. Tehát, uh -huh. <síns> hogy nem hülye vagyok, hanem, uh -huh. hanem én ezzel szeretnék foglalkozni. Engem nekem ez örömet ad, és többek közt azért is ad örömet, mert, mert ez, ez akárhogy is nem belőlem indulva elsősorban, de ez mégiscsak egy művészi kifejező eszköz, ahol az ember lehet kreatív, és, uh -huh. és lehet mély, és több rétegű gondolkodást igényel, tehát folyamatosan, mint egy ilyen tényleg padlőrőzménk. De hogy mindig valahogyan tudatalat előkerülnek ezek a történetek, éppen volt egy nagyon vicces esetem, a, a, egy pszichológussal beszélgettem, és korábban elmeséltem neki egy ilyen saját történetemet, és aztán megnézte az egyik teljesen másik rövidfilmet, és mondta, hogy tehát ez arról szól, hogy. Uh -huh. És én csak így, én csak így <gül> nem tudtam itt szólni, hogy, hogy úristen, tényleg teljesen nem tudatosan, tehát uh -huh. én akkor írt a filmet, tudtam a történetet, tudtam, hogy mit szeretnék. és hogy mégis valahogy olyan dolog került benne elő, ami megengem jobban érint, lehet, hogy nem most nem tíz évvel ezelőtt. Uh -huh. Volt valami olyan történet, amit itt visszajött, vagy nem is történet egy egy érzés, vagy egy-egy hatás amit a pszichológusok meglátott meg de benne, én magam nem, és akkor ezeket nagyon nagyon érdekes átbeszélni. Vagy lehet, hogy már azért is, hogy beszéltünk arról, hogy amikor igazából egy ilyen projektprodukció elindul, az mondjuk akár a könyvtezetes esetén beszélgettünk, hogy 2016-ban merült föl maga az alaptörténet, de majd később, két évre rákerült igazából csak így a mozikba vagy a nyilvánosság elé. És ugye mondtad, hogy maga a forgatókönyv írás is, és mire aztán majd a produktum az megjelenik, tehát maga a film az azért egy évekig tartó folyamat. Tehát, hogy előfordulhat az is olykor, hogy már igazából el is felejti az ember azt, amiről akkor írt, majd amikor három-négy év múlva a film kijön, akkor szembesül vele, hogy úristen, hoppá, tényleg az az én saját igaz történetem volt. Van ilyen, vagy ez egy... Igen, igen, ilyen is van, és nagyon érdekes, hogy... Ez hasonló, mint amikor az ember kiad egy könyvet, hogy egy könyvet egy adott életszakaszban, illettapasztalatokkal, élethelyzetben, érzelmi állapotban. Nyilván ennek van egy szakmai követelménye is, lehet hát belekerül minden más is. Hogyha a lelke van a filmnek, az nyilván a, az író rendező lelkéből jön. Uh -huh. És és, és akkor ez, ez megszületik, és aztán ugyanígy a saját könyvemet is, mint tudom, most pont nézegettem, mert 12 év adtam ki talán 19-20 éves koromban az első kötetet, és elolvastam, és egy nyilván szörülködött néha, ugye tudtam, miért kérnek viszont De ez teljesen normális, szerintem más is így van ezzel. És egy filmnél is ugyanezt történik, nem szörnyölködök, hanem egyszerűen el kell azt fogadni, hogy akkor, abban, a, abban az élet szakos, így gondolkodtam bizonyos dolgokról, azért nyilván a, a, a, az írás, hogy egyetlen filmek azok állításokat is tesznek, nem csak kérdéseket ö, tesznek fel, amikor az ember megnézi őket. Ö, nyilván egy jó film az szerintem inkább a nézőben gerjez kérdéseket, és nem válaszolnak arájuk, de akarva-akaratlanul a vélemények is megfogalmazódnak bizonyos témákról, vagy helyzetekről. És hogy, és hogy igen, akkor nekem ezek szerint engem ez foglalkoztatott, vagy így gondolkodtam uh -huh. róla. Olyan azért, vagy nem is érdemes nyilván, akkor az ember egész életi csalódásokat költeli élni le, hogyha csak azon gondolkodott, hogy mit el. De talán az nekünk mindig a megnyugvás, hogy, hogy azért aki én dolgozom, vagy én magam is maximalista vagyok, meg, meg hát tényleg különben nem érni meg ezt a szakmát csinálni, uh -huh. hogyha az ember nem százszerékkal, vagy még többel próbálja hogy nekem akkor abba benne van minden, amit én akkor tudok, vagy akkor gondolok, vagy akkor érzek, és, és az, az egy akkor igazság, tehát hogy azon nem szabad szendakadni, az, az egy lenyomat. Az akkor. Úgy, igazság. Úgyhogy belőlünk is, igen, az alkotóktól, és nem csak a, a történet aktualitásából kifolyólag. Nyilván próbálunk olyan történeteket hozni, aminek azért általánosságban is. Ilyen érdekes, hogy a Curtis éppen akkor irodott, amikor... A forgatás, már, már én, ha jól emlékszem már forgattuk a filmet, amikor a, ez a, a MeToo uh -huh, elindult, uh -huh. és uh, egy nagy technikai megbeszélés kellett tartani, hogy most akkor változtass, mert nekünk is van egy, egy bizonyos uh, történetszál szállában a filmben, ami, ami ezt a témát érinti, és hogy, és hogy melyikor a felelősség az egy ilyen filmmel éppen akkor aktuálisan előhozakodni, és hogy akkor mi, mit állítható, mit nem állítható, mit élik elíteni, mit nem élik. Tehát, hogy, hogy akkor nem uh is, -huh. hogy egy, egy konkrét nagy megbeszélés is volt, hogy átírjuk a forgató utolsó pillanatban. Mert valahogy egybevágott a mi akkori gondolkodásunk egy ilyen, egy ilyen um, nagyobb világeseményben. Világeseményebe. Igen, igen, ez, egy, ez <gül> így, így alakult. Most például a szégyenek a tartalma, nem, nyilván nem szeretem az egy rövid film, tehát ne uh -huh. lehallerezni. Nézzék meg a, a kedves nézők is majd, már aki, akihez el tud jutni, remélem minél több emberhez el fog jutni, uh -huh. hogy, hogy ott is egy olyan történetet boncolgatunk. Um, ami 52-ben játszódik, de természetesen próbáltuk a témát, mindig szerintem az a legnagyobb feladat aktuális eltenni. Uh -huh. um. Arról, hogy, hogy hát de korlátozások, közepette, hajlamos az ember ellen fordulni. És ezt ne is áruljuk ilyen. el, hogy ez. Mennyire sikerült amúgy ezt tényleg így a mai aktuális 21. században amúgy átinterpretálni, hanem ezt tényleg biztosan a nézzükre, és mindenki nézze meg, menjen és nézze meg ezt a filmet. Igen, igen hát ez majd igen ezt kérdezik. majd ha van. So. is lesz, és akkor hangosan kiabálom mindenkinek <gül> hát készül, és hol lehet megnézni a filmeket. Most most például nagyon javaslóan, nem tudom tesz a rendezvények, hogy elmaradnak, nem maradnak el, de most azért nagyon sok rövid filmet be is fognak majd mutatni. Valamilyen kereteken belül a, a, van ez a bizonyos friss húsfesztivál, uh -huh. ahol frissebben elkészült vicc filmek láthatók, látható. Látható, vagy mm -hmm. értett modülként. Tehát ott, ott majd érdemes És meg lehet megődni. tekinteni. Hogy, hogy, Ruzsa, még igen. az időnk lassan lejárt, de még engedj meg egy kérdést, hogy érezted a héten velünk magad? Nagyon jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm a meghívást is. Az, az volt nagyon érdekes nekem, hogy, hogy tényleg minden, minden nap, valahogy olyan témákat hozhatok ki, um, amik, amik nyilván lefedik az én ö, munkásságot, mm -hmm. amik volt valamilyen aktualitása is, és hogy, ö, hogy tényleg nagyon jól magam, és nagyon köszönöm a meghívást, bármikor máskor is Szabadon fogunk, azt kell, szükség. hogy mondjam, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hallhattunk rólad és a munkásságodról. Vendégünk Bagzsuzsanna volt, aki egyben a hét embere és író, forgatókönyvíró, További sok sikert kívánok neked, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és kellem neked is! Most megteheti! Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével! Minden vasárnap este 8 órától. Örök a civil rádiót hallják.